Gurekin elkarretik peioetxe berrien txart egunan? Egunan, denedi? Hala, beraz, elkarrek argitaratzen du turismo gida bat eta gauza batzu alatzen baitira edo zer egan. Bo, uste dut, duela ogoita amarrurteo elkarrek etzuela sikulan olako libururik eginen. Uh, are gutiago, turismo bulegoak, lehenik, uh, etzen esistitzen ipar euskalegiko turismo bulegorik duela ogoita amarrurte, shakabanatuak ziren denak, baina, uh, ahiak ere proposatuz geroz, segura eski elkarrek etzuen ere proiektua honartuko. Uh, ez da, uh, da deskubritzen orain, uh, duela espaldi, uh, alako mesfidantza edo uh, basela turismo mundua eta Euskal mugimenduku aren artean deituratzen ginuen Euskalegiaz emaiten zen ikuspegi folklorista eta beti aipatzen ziren kostaldeko ondartzak guda batetean baina handsten zen ba zela baknekalde bat, bazela jenda bizi, bizi zena egunero eta hori ere Euskalegia zela hori gehiago ere Euskalegia hor paradigma hori aldatu da, azken biru urte hauetan seguraski, baina behar behar jende batzu esker ere, ez dakit, baina asteko ikusi dugu e, Ipare Euskal Herriko Turismo Bulego hori sortuz gerostik e, eta proiektu hori e, egin zauko proposatu daukotelarik, ikusi dugu, bazela, aldaketa hori proposatzen zaukuten aipatzea gehiago kultura aipatzea e, komertz, komertzio mundu berri bat, etzena bakarrik xaltzea, ez dakit, nik biper, ezperetako bipera ola, produk folkloriko gisa baizik eta egiazko eko, tokiko ekonomia zirrkutu labujaak eta dena euskoa aipatzea laborantzaganra aipatzea, bertsolarismoa euskara gehiago aipatzea orkorki, eta hori interesgagia atsemaiten ginuen. Azken finean, galdetzen zaukuten are bengoan egin dezagu euskaldunek esplikattzea uh, beren bisitariek zer den euskalegia hori gustatu zauko. Eta Liburu, hortan ere, aipatzeko, jemi, jibiren, lumadera or, idazteko? Hor duan, e, bai, hori e, ere estima, estimatu dugu, gehienetan gida turistikoak egienak dira Parixen. Parisetik igortzen dituzte jende batzu, formatuak, teknikoki punta escogiendeak badakiten lan egiten, baina esplikatzen diete eske euskaldunek zer den euskalerria azken finean eh uh, eta hor oh, aderantzizkoa zen, jaiten saututen, bueno, ara, zuek beste euskaldunak esplikatu zer den eta Kartasuria ez, baina esplikatu zuek pentsatzen duzuen bezala. Orduan, pentsatu dugu, lehenik tokiko pertsona bat izan behar da luma nagusia, egenen dugu, behar baita unitate literario bat liburuan. Galdetu zaukuten, proiektu liburu eder bat, atxikitzen dena paleta, ane orduan, ezin zen, hola, gauza tekniko bat izan, Wikipedia bat, azken finan, etzen hori elburua. Eh? Orduan, luma bat behar ginuen, eta gero, pentsatu ginoen, eta ados izan dira ere, hitza eman behar zitzaiela, gaien arabera tokiko lekukuek, er, eta tokiko eragilek ostion daipatu duzun bezala, proposatu dugu larik, bon, egin behar dugu foko bat bertso buruz, ale ere tokiko berezitasun bat da, erakusten du Euskararen dinamismoa gaurregu, nogoita bat garen mendean, eh? Euskara ez da gehiago, ez dakit, nik amasai garen mendeko hizkuntza zahar bat, bizi da, eta gazteak hor dira, ba, gabe, nola egin handu Be, bertsolari bat hautatuko dugu, gazte bat, emazte bat, Itza emanen diogu, berak esplikat zer den uh, bertsualarismoa. Ba, ados, eta madi anietro perena, baduru hor, foko batean esplikatzen du zer den bertsualarismoa, eta nola bizideuen berak, barnetik, pertsonalki, uh, uh, arte hori. Eta hori, ahlo guztietan, berdin da, liburu buru osoan, ahlo horien ustez behia da. Frantses ez da, da bena euskarazko eh, bertsua besteak beste heldu den ururtteko. hori ere uh, tratu batzen astapenetik uh, gida etzen bakarrik frantsesez izan behar eta jaak gisa gu hortan uh, uh, ados ziren uh, problemari gabe lehen bertsonea frantsesez iizanen zen beren lehen uh, elburua baitzen hala ere turismo bulegoek er, emaiteak tresna begi bat Kanputiagendako Kanputiaager uh, <laughs> ez zaile eskainiko euskarazko liburu bat. Aldiz etzela izan behar bakarrik frantsesa. heldu den urtean, beste bi bertsona izanen dira bat euskaraz, beste bate uh, gazteleraz, tagero inglesez, eta uh, gaurko ere izanen dira, gaurkotzeak uh, urtero, uh, bon, gauza batzu aldatu behar baitira, gaurkotu, egokitu, eta, eta ere ezin dena ipatu liburu horretan, ordoan uh, bon, aldatu behar da, ere beste batzuek ere itza eman ez. Miraskar? Miraskar zoai.